Allahumma ja'alli kulli sya'ratin nur yaum al-qiyamah. Artinya, Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat.